«Та що це? Нема рюкзака!» «Невже втік?» Ліна кинулася до свого рюкзака, відкрила його. «Леле, нема ні сухарів, ні консервів!» «Славку! Славку!» – затрясла вона хлопця. «Вставай!» Хлопець схопився, злякано глипнув на подругу. «А? Що?» «А що?» – сльозами на очах придражнила його Ліна. «Ти спиш, апріл втік, захопивши наші харчі!» Славко розкрив свій рюкзак, зірвався на ноги, метнувся до виходу. «До жену, люто крикнув Славко. «Зрадник! Та я його!» Дівчинка сумно похитала головою, не кричи, не Може, він ще звечора пішов, ти гадаєш, він такий дурень, щоб чекати тебе?» «Ах, гієна!» – гірко сказав хлопець. «Хай, мовляв, дурні йдуть шукати. Без харчів пропадуть у горах. Ніхто не знатиме. Ох, ти мізерний тип. «Славко, глаятися ні до чого, ніжно мовила Ліна, взявши його за руку. Що будемо діяти? Невже вертатися? Не вернуся, вперто заявив Славко. Тут лишилося в рюкзаці дві пачки цукру. Цукор гойкий поживний. Його всі альпіністи беруть у гори. Трішечки води, трішечки цукру і проживемо. А тим часом. «Що, Славко, знайдемо їх?» «Ти віриш, Ліночко?» Дівчинка не відповіла. Поглянула на глибоку прірву, на круту стежину, на ворвисті сяйво снігових великів в блакитному небі. Потім пішла у печеру і мовчки взяла свій рюкзак. «Блукання» Десь далеко-далеко квітучі долини, зелені дерева, широкі повноводі ріки, шумливі міста і села. Тут цілком інший світ, ніби на чужій планеті. Кам'яний хаос. Здається, якийсь жартівник велет пройшов по землі, граючись камінням, навергав його в безладді купу на купу. Химерно поєднуються найдивовижніші барви, у судорожних обіймах предковічного вулканічного вибуху сплилися бузкові чорні-червоні скелі. Сонце і вітер руйнують їх рік за роком, вік за віком, і вони роздирають вуста тріщин у німому воланні. Льодовики заміряються в чисто безхмарне небо, шпичаками з писів, грають на сонці чарюлими веселками. Інколи трісний гігантський крижаний язик Зловісний гуркіт прокотиться над горами, Замре десь у неосяжності, Посиплються від того лускоту Самоцвітні сусілки, Розіб'ється під ногами шукачів На міріади барвистих скалок, І знову тиша. Не чути співу птахів, Вгорі глибока синьова, Знизу сліпуча білизна. Славку очі болять, Ріже повіки, це я винен, ліночко, треба було купити темні окуляри, забув. Дивися під ноги, не розплющуй очей повністю. Ну як? Легше? Дякую, легше. Хочеш їсти? Не хочу. Ти ж сьогодні не їла. Все одно, не хочеться. Мені здається, що я стала легка, легусінька. Ось ось зіймуся і полечу. Славко, зітхнувши, скосо глянув на худеньку постать дівчинки, на її змарніли личко. Справді, як худа курка стала. Можеш полетіти. Дівчинка знеможено усміхається на той жарт. Славко, скільки вже днів, як той утік? П'ять. Дивно, мовила вона. П'ять днів і димо? Такі гори, урвище. З'їли одну пачку цукру, а ще живемо. Сонце, сказав Слабко, космічне проміння. Деякі вчені кажуть, що в горах, високо над землею, їсти можна менше. А ще десь я читав, що люди зовсім можуть жити без грубої їжі, на воді. Ну, це вже... А що, жартома сказав хлопець, все можливо. Він же Нанті нічого не їла, сонцем жила». Так вона ж квіточка, їй досить проміння, зітхнула Ліна. Вона казкова істота, а наші нащадки теж, може, стануть квітами. А що, хіба не гарно? Живитися лише променями.